Това беше третата лекция и завършвам с третата идея – лъжата. Всяка лъжа е флок в черната каса на злото. Който лъже другите, животът ще го излъже. Лъжата е голямо сеяне на допълнителни трудности и страдания, от където идва отчаянието на човека. Думите на лъжата трупат бъдеща бедност и тежки болести и последствия. Който лъже навлиза все повече в неразбиране на нещата. Отнема му се разбирането. Той навлиза все повече в неразбиране на нещата. Лъжата е извратено говорене, развалено слово. Лъжата е най-силната връзка с проклятието и със смъртта. Ако искаш духът ти да е силен, трябва да се умиеш и от най-малката лъжа. Лъжата разрушава твоята тънка енергийна защита, от много лесно нахлуват многобройни паразити. Тънката енергийна защита – Тоест, можеш да носиш колкото си искаш талисмани. Една малка изтървана лъжа, талисмана става смешен. Тоест, или живееш правилен живот и не ти трябва талисмани и тамян, защото с който иска с тамян да излъжи дявола, няма представа с кой си има работа. Българската поговорка казва, дявола сега сам пали тамян. Той много го обича. Той е нещо като, за него е нещо като роза. Прекрасна цвети. Така. Лъжата е блокиране на Божия път в човека. Лъжата говори за личностно пропадане на човека и за стара връзка с тъмните сили, докато истината е състояние, чрез което се движиш все повече в замисъла на Бога. Който е избрал лъжата, няма да му достигне вяра в тежки битки и събития в неговия живот. Т.е. ще му бъде отнета вяра, казано по друг начин. Ще му бъде изпратен проблем, трудност или събитие, което ще го разруши. Защото там Бог няма да участва. Там, където е лъжата, Бог не участва, не дава подкрепа. Бог е позволил на сатаната да излъжи Адам и Ева, за да пропаднат те в по-малкото зло. Боговете са се отказали от лъжата, а демоните са се отказали от правдата. Ако лъжеца живее в разкош, това е едно разкошно робство и бъдещо пропадане. Лъжеца никога не знае своя път. Той върви в тъмнина, независимо дали изглежда успешен бизнесмен. Той върви в тъмнина. Човекът на лъжата никога не постига реалността. Лъжата и заблужденията са паднали същества, казва учителя, от стари цивилизации. Те са остатъци от разрушени космоси, от стари разрушени цивилизации. Лъжата е болест сама по себе си. Без да имаш друга болест, това ти стига. Лъжата сама по себе си е тежка болест, защото е връзка с стари паднали болни духове. Лъжата е умствена, Истината е духовна и божествена. Лъжата е превърнала вечността във време. Лъжата е неумолим закон на падението. Животът няма нищо общо с лъжата, защото тайната на живота е чисто действие. Не е умствено действие, а чисто действие. Истинско, чисто действие, както говори учителя в тази книга. И казва учителя в храма Мога да ви дам нещо, което го няма и във вечността. Не тук в света, там. Нещо много дълбоко. То, но то няма нищо общо с лъжата. Хората на лъжата не получават изцеление. Няма значение дали са деца. Бог знае лъжата им от миналите животи. Може да са събрани милиони пари и много хора да мислят, че всичко става с пари. Аз казвам твърдо не по законите на учителя. Парите не могат да направят всичко, само истината може да направи всичко. Никакви пари. Парите са бедни. Лъжата не получава изцеление, защото лекува само Бог. Но той никога не ликува лъжата. Лъжата, това е най-тежкият паразит. Лъжата носи повече безпокойства от колкото човек може да си представи и предположи. Лъжеца никога не може да открие смисъла на живота. За него смисъла на живота е нещо странично, нещо даже безмислено. Понеже лъжеца не вижда истината, той иска да оправи света и другите, а не себе си. Лъжата е метод, който внушава иллюзорния живот. Просто човек заживява в иллюзорния живот. Тези, които лъжат, не са готови още за реалния живот. Те имат потребност от иллюзии. Сещам се, учителя казва – ако ви каже цялата истина, ще умрете. Ако ви спася от иллюзиите, няма да оцелеете. Но ще ви ги отнемам малко по малко. Иллюзия по иллюзия, за да може и да живеете. Щом допускаш да лъжата, ще имаш лоши вътрешни господари. Това беше за днес, следваща лекция на 4 ноември.